підсів до мене, коли ми сиділи у хомичів, дядька Люньки і тітки Катрі, святкуючи щедрий вечір, і сказав, «Синку, мені потрібна твоя допомога». Ну як відмовиш чоловікові, який називає тебе синком і просить допомогти? А що треба, дядю Мусю? Мені треба поміняти моєму старшому сину Давидові Паспорт. Старого він загубив. Я полегшено зітхнув. А чого ж? Зробимо? Ні, синку, ти мене не зрозумів. Мені треба зовсім змінити паспорт. Оце номер. Я знав, що не зможу йому відмовити. І перечував, що означає зовсім змінити паспорт. Мойсей Давидович хотів, щоб його сина записали в паспорті, як Дмитра Мусійовича Шостака, українця. «Чому?» – тільки зумів запитати я. «Чому українець?» «Це перспективно, синку», – відповів він. Я відчув, що я, член партії з 1938 року, фронтовик, орденоносець, Виявився безсилим перед цим старим євреєм, бо розмовляв із ним не в своєму кабінеті, як і з кимось стороннім, а отут, у цьому домі Химері, на цьому острові, де існує свій власний світ. І я вже частка цього світу. Я зрісся з ним тілом, злився кров'ю. 5 лютого 1947 року Цього довгого зимового вечора Хочеться трохи написати про химери мого паспортного життя Прийшов якось чоловік Симпатичний такий, вусатий Ну справжній тобі Тарас Бульба Прізвище? Ім'я по-батькові? Питаю Петро Ведмідь відказує «Га, справжнє козацьке прізвище!» Мені захотілося сказати йому приємне. А він і каже, «Запишіть мене, товаришу начальнику, Медведєвим!» «Що?» – здивувався я. «Навіщо? У вас таке гарне прізвище!» А він одказує, «Хочу бути руським! Не хочу бути хахлом!» Дивина, та й годі! Я помітив, що тут, на Україні, українець хоче бути росіянином, а єврей, хоч як дивно, українцем. А ось іще одна історія. Прийшов на прийом місцевий житель з кумедним прізвищем Кальсоненко і попросив змінити паспорт, бо попередня паспортистка помилилася, переробляючи «кацнельсон» на «кацнельсоненка» Записали його Кальсоненком. Лише поляки у ті проблеми не тривожили. Вони гордо носять свої, чесно кажучи, дуже гарні прізвища: Живуські, Огінські, Котвицькі, Біньковські. 3 листопада 1947 року місто Бердичів. Хочу описати історію. Щоб перевернула все моє життя. У моїй новій родині, за той час, поки не писав, я одружився з Анею, тож за весільними та сімейними клопотами не було часу сісти за щоденник. Сталася біда. Старший син дядька Льоні і тітки Катрі, Михайло, зник без на Донбасі. Я два місяці тому по своїх міліцейських каналах давав запит. Не знайшли. Нарешті надіслав листа його товариш, з яким вони колись вирішили на заробітки. Той написав, що не бачив Михайла вже півроку. По Єнакіїву ходять чутки, що він пристав до якоїсь бандитської зграї і зник. Тітка Катря плаче вже кілька днів. Дядько Льонька покликав на пораду Мойсея Давидовича. Дядя Муся довго перечитував листа, а потім сказав. «Ну що ж, Льонька, є один вихід. Проси Збігнєва». «Та він же ж не погодиться!» – розплакалася тітка Катря. «Ну що ж, кидайся в ноги, проси. Більше нічого я тобі тут не пораджу». «Поговоріть з ним, дядьку Муся!» «Ти що, Катю? Це ж Донбас! Це бандитське кодло! Тут силувати нікого не можна!» Тітка Катрія знову розплакалася. Тоді дядько Муся тихенько погомонів з дядьком Льонькою, і вони ніби про щось домовилися. Тоді пошкандибав на другий поверх, до Збігнєва, Живузького. Прийшов збігнів. Він довго понуро сидів за столом, зіркаючи з-під лоба, то на тітку Катрю, яка стояла перед ним на околішки, то на Мойсея Давидовича, а потім важко зітхнув.